Коли Гегрід уже закінчував, він знову побачив сліпучий спалах зеленого світла. Найвиразніше, ніж будь-коли раніше. І вперше в житті йому пригадався уїдливий, холодний, жорстокий регіт. Гегрід сумно дивився на хлопця. «Я сам тебе забрав з розваленої хати». З наказу Дамблдора, а відтак привіз до цих дурниці, озвався дядько Вернон. Гаррі аж підскочив, бо вже й забув про тих дурслі. До дядька Вернона, здається, знову повернулася відвага. Стиснувши кулаки, він люто позирав на Геґріда. Слухай но мене, хлопче, прогарчав дядько. Я згоден. Тей справді якийсь девакуватий. Хоч, гадаю, все це можна направити доброю різкою. Ну, а твої батьки, вони такій справді були ненормальні. Тут годі заперечити. І, як на мене, без них на світі й дихається легше. Чого прагнули, те й отримали. Плуталися з усякими відьмаками. А я знав, я завжди знав, що добром це не закінчиться. Тієї миті Гекрід зіскочив з канапи і витяг з-під плаща пошарпану рожеву парасольку. Направивши її немов шпагу на дядька Вернона, вигукнув Попереджаю тебе, Дурслі, попереджаю ще одно слово. Побачивши, що його от-от проткне гострий кінець парасольки і бородатого велетня, дядько Вернон знов утратив відвагу, припав до стіни і затих. «Гаразд!» – кивнув Гегрід, важко дихаючи і сідаючи назад на канапу, яка цього разу прогнулася до самої підлоги. Тим часом у гарній голові роїлися ще сотні запитань, а що трапилося з вол, ой, тобто звідомо ким? Добре питання, Гаррі. Він зник, Щез. Тієї самої ночі, коли намірився тебе вбити. Це тільки збільшило твою славу. В цьому й полягає найбільша таємниця. «Видиш, він ставав дедалі могутнішим, і чому тоді щес?» Одні си кажуть, помер. «По-моєму, це дурниці?» «Не знаю, чи було в нього досить людського, щоб померти. Другі си кажуть, що він десь є, чекає слушного часу і таке інше. Але я не вірю. Хто був з ним, ті вернулися до нас». Дехто з них був наче без пам'яті, в якомусь трансі. Не думаю, що вони вийшли б трансу, якби він мав повертатися. Більшість із нас гадає, ніби він ще десь є, але втратив силу. На то хляв, щоб діяти. Його прибило щось те, що є тільки в тебе, Гаррі. Цієї ночі він спіткався з тим, чого не сподівався Не знаю, що то, і ніхто цього не знає Але щось у тобі є таке, що збило його з пантелику Отак От Гегрид дивився на Гаррі ласкавими і шанобливими очима Але Гаррі, замість запишатися і зрадіти Відчув, що сталася жахлива помилка він чарівник? Він? Хіба таке може бути? Все життя його штурхав далі, допікали тітка Петуні і дядько Вернон? Якщо він і справді чарівник, чому ж, замикаючи його в комірчині, вони не оберталися щоразу на бридких жабах? Якщо він колись переміг найбільшого у світі чаклуна? то чого ж тоді Дедлі завжди його копав